Sunt poeziei. Artistul din Grete Tartler se dovedește a fi mereu plin de spirit. Un spirit viu, inventiv, capabil să dea materiei prin metaforă aripi. O metaforă proaspătă a cărei forță nu constă în discurs, în grande locvență, ci în simplitate și în același timp într-o notă reflexivă, într-o înțelepciune venind din experiența realității imediate. Volumul Materia Signata din Palmaresul Autoarei a fost un miracol prin care poeta a reușit să dezmintă realitatea că poezia nu se mai bucură de interes editorial, de interes la cititor. Iată un poem din acest volum, urmat de reflexiile autoarei la data apariției Materia Asignata. RONDO Trăiește ca un delfin, respiră la suprafață numai din când în când. Uneori vei auzi chiotele notătorilor, Cerul aproape orb, descomotul apei bătute Alteori va răzbate spre tine strigătul celor ce ară rănind o supuse spinare de deal Sau geamătul întregostiților ținând în aceeași mână focul și apa Pe bătrâni urmărește de departe în plimbarea lor singuratică Iar noaptea când scrii despre singurătate Nu te lăsa chema-te liniștea din adâncuri Liniștea o să fie menirea ta mult mai târziu Până atunci, dacă vezi lumea ca un vapor, scufundându-se cu lumini prelungi, alargă, alergă. Poate să alvezi cel puțin o suflare. Știi ce înseamnă cel puțin o suflare? O, tu, cel ce trăiești ca delfinul și respiri la suprafață numai mic când în când. Filul Materiei Asignată, într-adevăr, denumește o veche obsesie a mea, legată de filozofia arabă este o, o sintagmă aviceniană pot să spun că intrarea asta către Orient mi-a dat mult ajutor să trec peste niște greutăți ale materiei concrete adică am reușit să văd dincolo, dincolo de ceea ce nu poate fi văzut cu ochi obișnuit și nu știu dacă astăzi, când nu se mai scrie și nu se mai citește poezie, poeziile mai au ecoul pe care aș fi vrut să-l aibă. În mine însă îl au și mă ajută să merg mai departe. Criticul Laurențiu Ulici observa cu plăcere identificarea poetei cu mesajul poeziei sale. A fost o perioadă în care, într-adevăr, toți a mai mea dreaptă, era mâna mea dreaptă și, într-adevăr, acum aș vrea să fie în continuare la fel, dar nu cred că se mai poate pentru că am impresia că toți trebuie să fim mult mai obiectivi și să nu ne identificăm chiar până la pierzanie, fiind un moment în care rațiunea trebuie să domine. Muziciana de rasă, aveți o ureche foarte atentă la sunetul străzii, la maximile ei de actualitate acute. Cele mai multe din maximile acestea auzite de dumneavoastră sunt foarte rentabile. Pescuitul, albinăritul, relațiile utile... Totuși, poeta o alege pe cea mai păguboasă demnitatea, verticalitatea, respectarea cuvântului dat. Ce înseamnă a te ține de cuvânt în poezie? E greu de spus ce înseamnă a te ține de cuvânt, înseamnă a te ține de toate fațetele lui magice, nu numai de înțelesul moral, ci și de luminozitatea pe care încerci să nu trădezi, părăsind niște vânători de concretețe pentru ideal. Ceea ce în ziua de astăzi nu e chiar așa de simplu. Ați ascultat versuri de Greta Tartler în lectura autoarei și reflexii desprinse dintr-un interviu acordat lui Constantin Vișan în 1992. Elit e Încheiem ediția de astăzi a emisiunii cu un poem de Emelian Galaicu Păun în lectura autorului. Jaluzelele Fața mea e o răzătoară prin care se dă chipul lui Dumnezeu de lumină strecoară vecernea în caiet. Liniindu-l cu dunci de penumbră în mișcare pe care le pipei cu buricele degetelor ca un orb, scriu pe linia stingerii Oblic. Cu graba celui care, asemeniu lui Pavlov, pe patul de moarte dictându-și studenților de la medicină sfârșitul pe viu, nici nu știe de când își lucrează postumile. Mâini, nici nu mâini, mângâieri nevăzute de armurier sau de șlefuitori de lentile din Amsterdam îmi dau ochii prin cearcăne, fața prin umbră, pe din interior mă cătușesc un tuneric în care retrase se sting. Scritura la patru mâini urmărește alegro an om într aruncă o zebră de lumină și umbră în pagine, claviatură sau bare de preț, fugit iriparabil de tempus. La fel cum în literatură omul mască de fier, că ca o gămălie de macă încă verde, crestată în prejur pentru a-i se extrage lătoți și sălciul la gust somnul cu tot cu visele de mărire, privea printre gratii, în gol. Tot așa printre lamele de confesional ale versurilor poeziei privire înălțate la ceruri, acelui care iartă, pe oricine, pe nimeni, în contumacie, când mâini nevăzute brusc traz, jaluzelile în jos, când aceleași mâini fără sfârșit de tăcere transcriu, pe curat, ca și cum ar schimba mortul în hainele predestinate, pijama odungată a luminii în cuier, fața mea nu-i decât răzătoarea prin care s-a dat chipul lui Dumnezeu, fără rest. Străvezia aproape și îi se vedea precum firul metalic al unui bancnot de 100 de mărci discontinu coloană vertebrală. Iar faptul în cele din urmă firesc când e vorba de altcineva cu o să o făcea cu atât mai durite. Și n-am spus nimic de valoare intrinsecă a cărnei, privit în lumina de flacră proprie se vedea în filigran Dumnezeu îi de dincolo de principiul plăcerii.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 Retrase în propriul sex ca privirea sub ploape, ca limba după dinți, ca Popescu nașterea măsii. Rămâne coasafiptă în mijlocul versului ca o sprânceană a unui Dumnezeu invizibil și drept după cum bate vântul. În vânt, giroiete, sprânceană lui ridicată amirare, dar nici cum tată indică încotro se întoarce cu fața. Mereu schimbător. Dar noroc că vântul a stat. Eu sunt numai un punct de vedere, și el perspectiva. Ochilă, ce se vede acolo departe, hât la orizont? Cântăreața chiară-și piaptă ne bat -o, -o bată, o să cu rage la buclele circumvoluțiunilor. creierul i seamănă acum cu peruca lui Mozart. Și am îmbrățișat o poetică asemăn leprosului îmbrățișat într-o zi de Francis din Asise. Ca din textele mele bucăți, cât migdala de carne de viu putrezind de pitetele, unde a dat frumusețea în mine a rămas vânătaie, s-a copt, a prins, s-a spart. Prin fisură ca printre spetezele gardului fără să vreau am văzut cum mă adulmecă javrele, mârâie și clănțănințe aruncă asupra bucățe de carne proaspăt crezută în tristețe. Am citit toate cărțile. Mi-am măritat poezia cu primul venit, n-a trecut nicio lună, m-am dus să o întreb cum i a fi măritat în străini. Mai departe o știți și minea voastră. Ea de frică și rușine a răspuns bine, Dar n-am mai avut îndreznea la regazul să țin într-un draga tatăi Dacă e bine, unde-i carne de pe tine? Căci trebuie mai urgent îi măzoresc, Dimineața și seara fac băi de mulțime, Mă lepă de necuratul meu corp de trei ori în chiar patul de nuntă Al trupului ei de bucurie supremă. Pe unde cândva mi-au căzut epitetele, s-a îngreșat sau S-au săturat niște câini, înfloresc orhidei,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 a ascultat o nouă ediție a emisiunii Elitie. Următoarea emisiune, miercuri 6 mai, ora 22:30, o seară frumoasă ca un poem de iubire. Subsemnează redactorul Nina Parfintie și regizorul artistic Silvia Ilarionov. De când ai plecat departe, mă gândesc să-ți scriu o carte, dar de aici și până la tine nu se merge, nu se vine. Nu se merge, nu se vine. Pot să-ți fiu supus paharni, tot ce scriu îți scriu zadarni, și de-ar fi să-ți mai ajungă, cartea mea de cale lungă, cartea mea de cale lungă, orice literă i orană și o încercare i umană, și nu poate nicio carte să te ajungă peste moarte, să te ajungă peste moarte. Orice literă-i o rană Și-o încercare ilumană, Și nu poate nicio carte Să te ajungă peste moarte, Să te ajungă peste moarte. Mirata ta eventuală M-ar atinge ca o boală, Niște lacrimi de la tine Nu mi-ar face niciun bine, Nu mi-ar face niciun bine, Poate-ar fi o terapie dacă te-aș putea descrie, dar mă ține, mă reține Dorul propriu zis de tine, dorul propriu zis de tine. Orice literă-i și-o-ncercare Și nu poate nicio carte să te ajungă peste moarte, Să te ajungă peste moarte. Orice literă-i și o și nu poate nicio să te ajungă peste moarte să te ajungă peste moarte să te ajungă peste moarte să te ajungă peste moarte să te ajungă